D. Dagur Bracolag Sjá eldibranda orusta Dagur Löð Sjá orustu sléttan Blasiða 358 Dauðra lifandi land Dór þyrni í kínar Við grænhólm, þar sem Beren og Lúþýjan byggu 216 Dauðs fleitt Guðrþangur Var áður jáknblossi sem sóðinu var upp á nýtt Ógefusverð túrins 240 244, 247, 253, 254, 256. Dimbar sjá dimbrur. Dimbrur, eða dimbar, landið landið millisýrjón og brattár myndep. 139, 152, 183, 203, 230, 235, 260. Díor nefndur Aranil. Konunglegur og Elúkil, arftaki Sonur Berens og Lúthiénar. Faðir Elvingar sem var móðir Elronds. Bjó í Sjöfljótalandi eftir eyðingu Doríat, ætlaði hann að endurreiða Menkróttu en féll í árás Fjanorsunar. 216, 267 til 269, 273, 276, 279, 283, 285. Dol Guldur, bæli Saurons í Myrkvíði. 335 til 337 Dólmeið sjá höfðasvala fjall Dóm ringurinn eða mahanaksar við til gullna hlið valabeigðar. Þar sátu allir valar á hásætum 37, 52, 53 77, 85 86, 90 94, 109 281, 312 Dóms Amon Amart svo kallaðist þegar eldarinnar vöknuðu og saurón sneri aftur 328, 329, 340 Dóms yfir hiljá sem nýunor stifti sér í 255, 260 og 1 Dórdýnen sjá þögglaland Dórijat hulda konungsríki beltisland eða kvarfland eglator náði yfir beikiskó og þyrniskó ríki þingolfs og meiljönu þykkur í menkróttu við myrká varið af belti melíunu mjög víða einkum 107 og 139 til 140 torl laus kappi halaða í bjarkaskógi sem fór með túrni móti glárungi en forði ekki og dró sig til baka fyrir það drap brandir í hann 247 252 253 255 dorlómín sjá rökkurlönd Dórþóníun sjá fyrulönd. Draugaslettan Gorgorott í Morgor 327, 329, 332. Draugaturnin Mínas Morgul Áður tungsturn en Ringvómar Saurons tóku en og gerðu að dækistöð sinni 332. Drauglúin sjá blá úlfur Drekahjálmur Rökkurlanda, erðagrippur Hathálsættar, túrin baran Líka kalladur Hathorshjálmur, 228, 230 og fjögur, 235, 242, 260 og þrjú. Dreykar, 221, 222, 275, 280 og fjögur, og tvö, 323, 330 og fjögur. Sjá líka klárungur og angkallagón. Drengist fjörður, fjörður vestan á miðgarði, skesti gegnum bergmálsfjöll inn í móðulönd. 57, 99, 100, 108, 131, 130 og fjögur, 180 og 6. Dreifkvít eða nymfellós, dýrmætasta perlan, 103. Druknun númenor, akarlabet, 315. Dúnborg, dúnhöfn eða andúníja, borg og höfn á vesturströnd númenor, 293, 301. 304 Dúndanir, svo kalluðust þeir ætanir eða menn sem hafðu fengið nýtt land númenor og stopnuðu þar ríki eða elros og síðan var þetta nafn notað yfir þá sem komist undan runi númenor og stopnuðu ríki á miðgarði Sjá númenar Dúrin, höfðingi dverka í morja Dverkar kallast Dörins þjóð 45, 329 Blasiða 359 Verkar, nágrímar, 43, 44, 101 ú 30 og föggur, 1 ð til ogþ, ogjö, 13 og3ú, 182, 217, 222, 233, 234, 264 til 268, 320, 323, 329 og 330 og fjögur. Dvergavegur Lá frá dvergabygðum í Bláfjöllum niður í Bela land 162, 165, 169 Dverg heimar Sama og morja 102 Dverg horl eða nokrott Bústaður dverga í Bláfjöllum 102, 104, 127, 155, 204, 217, 233, 263, 265, 267, 268 Dýnþór eða Denethor, Sónu Lénva, leti umvendana til Beilalands Fjell í fyrstu Beilalands oristu á einmanahæð 56, 105, 107 Dýrðarstjarnan eða Algaringve, stjarnan 49 Dyrki, smá dyrki frumstæðir tvergar, mími 233 og 263. Dæron eða deron, farandsöngvari og sagnamaður þingols, fann upp rúnir, var afstóngin í lúþíenni, 105, 128, 191, 198, 211, 286. Döbru slóðir, eða dimbrur, dimbar, tungan milli sírjóns og brattár, undir gjátyndum, þegar nálgast ógnardauða dalinn, Austan bjarkaskóa 139, 152, 183, 203, 230, 235 og 260.